чи бодай грипса у дуплі кривої липи. Чешив відразу на чорний ліс, на ставки. Всі там, начеб читаючи мої думки, продовжив Тимко. Зранку була ваша зв'язкова з грипсом. Морозенко просив, на випадок чого і вас прикрити. Що я й зробив, так і передай. Блисну він очима у тьмяному світлі лампи. «А що за зв'язкова?» – не втримав я в собі запитання. «Молоденька, але гарна», – підморгнув мені Тимко. «А що, твоя?» – і я зрозумів, що бокнув зайве, і відразу ж спробував перевести розмову на інше. Але для Яворенка, старшого за мене, як і брат років на шість, це стало приводом для поблажливих під'юджувань на цю тему до самого вечора». А коли за умовним сигналом згори ми нарешті вийшли з Криївки, і я вже думав прощатися, тимко кивком голови поманив мене у бокову вуличку в бік від річки. Хат через 5-6 у Сутінках ми опинилися у садку за стодолою обійстя, що, як я зрозумів, належало чи то його дядькові, чи іншому родичеві. Там за стодолою скупи дров, Відкинувши вбік поліно, Явренко дістав продовгуватого залізного ящечка з набоями. Ще там був запасний ріжок, і все це до кулемета того самого, що не стріляв, а гупав, змусивши до втечі перевертнів у ранковому бою. Потім ми зайшли до хати, де нам дали вечеряти, а після вечері. Вививши мене за ворота, бо вже стемніло, а вночі совєти у села не потикалися. Тимко мовчки навалив мені на одне плече свого кулемета, а на інше – ящичка з набоями, і побажав щасливої дороги. Скоростріл називається Гочкіс, сказав він на прощання, зі смаком вимовляючи цю назву, і злиття звуків Чікс. чикс з його уст пролунала, як осічка. Трохи затяжний, але б'є добре. Бачив. Ми його ще у 39-му конфіскували у Пшеків, коли ті цілим постерунком утікали на румуни. А так, то є французька штука. Мені він вже надоїв. Нехай тепер вам послужить. А ти, я бачу, хлопець здоровий, то несеш. Тоді я хотів було залишити йому навзаєм свого ппс -а. Але в останню мить завагався, бо сотник мене за це навряд чи похвалить. А Тимко, наче здогадавшись про мій намір, кивнув на здогін, що більше звик до німецької зброї, і порадив, щоб і я при нагоді поміняв свого дрочило на Шмайсера. То була моя остання зустріч з Яворенком і останні його слова, які я чув. Звичайно, я доніс Гочкіса до Чорного лісу. У боївці ще один кулемет ніколи не зашкодить. Пізніше дехто з наших знавців казав, що той Яворенко просто придумав собі якогось Гочкіса. Мовляв, насправді це англійський брен з тих, що перед війною почали з'являтися у польській армії. Може, вони так вважали через ріжок, який у англійця також запихався зверху. Але для мене Тимків подарунок так і залишився Гочкісом. І послужив він мені непогано, особливо у Борщівці, тоді, як ми відбили у русських цистерну з газом, а потім з необережності самі її і спалили. Хоч спершу планувалося роздати той газ людям. Шкода, набої швидко закінчувалися. Коли залишилося без двох штук тридцять, я набив ними ріжок – а потім добре змастився лідолом свого Гочкіса, обмотав старим плащ наметом і разом з парою трофейних гранат запхав під дилі у клуні на колишній панській пасіці на ставках. І те, де я його подів, не знала жодна душа. Може, саме тому він і дочекався мене через сім років. Того ранку, повертаючись від Улі, коли після зустрічі з Вілісом, не знайшовши колишнього піхотинця, я через стільки років знову опинився в цій старій клуні. То хоч і давно чекав цього, але спершу навіть завагався, чи варто підважувати того Диля. А коли я його нарешті таке підважив і витяг звідти Гочкіса у присипану порохном,